18. fejezet. A nap merőleges sugarai a tarkón perzselik. Csípnek a szúnyogok. Előredőlve kuporgok, a piszkos víz a csónak fenekén az orrom előtt kékeget zöld lombokat tükröz. Mégis elaludtam. Az ágak közéjak a csónakot lustán emelgetik a hullámok. A vendéghajó egyik kitámasztó két varjú formájú, kékes-fekete madár ül. Nagy fejüket félretartva érdeklődben nézegetik nogó, sötétvörös vörös karját, a két sebből vékonyan szivárgó gennyet. Időnként megrázzák szárnyukat, és tapintatosan közelebb topognak a haláldermegységében fekvő lapos fejűhöz. Lehet már? Vagy még várni kell? Nem ijednek meg túlságosan, mikor vicsorogva feléjük vágok az evezővel, csak a legközelebbi ágigre meg méltatlankodó csárogással. Mit ellenkezel, te sosem látott sima bőrű. A végén úgyis elcsendesedtek mind a ketten. Hát nem. Legalábbis még nem. Nogó még él. Érzem a pózusán, és addig lacsolok vizet az arcára, még nyaszörögve magához tér. Nem fog meghalni. Csak velem együtt. Hamarabb nem. Addig nem. Vizet. Vizet. Tátogja hangtalanul. Karomba fogom elnehezült fejét, és szájához emelem a tökélet. Most én itatom úgy, mint ő engem, az óhatag tövében. Alig csúszik le az első karcs láztól kiszáradt torkám, mikor untor borzong végig rajta, errántja a fejét. Ne, ne! Kölgi. Rossz! Tudom, Nogó. Langyos, büdös, rossz az íze, de inni kell. Nogó nagy, erős harcos, megissza ezt a vizet, és holnap már jó vizet iszunk. Egyre könnyebb hazudni neki. Tudom, rossz ez a víz, de meggyógyulsz tőle. Na, próbálj csak meg. De összeszorítja a fogát. A víz két oldalt a mellére csurog. – Rossz! Rossz! – búgy barékolja. Nem hiszik Nogó. – Persze, hogy rossz. Mégis meg kell linni. Meggyógyulsz tőle. Én is ezt hiszom. Egy pillanatra felvillan szemében a régi Nogó. – Akkor így a te – vigyezti undorral a száját. – Igaz, én is szomjas vagyok. És hát, ha segít valamit a példamutatás. Nagyot húzok a tökéből. Nogónak igaza van. A víz pocsékabb, mint valaha. A csikorgó homokszemek, a rothadó növényi poshatság első elemezhetetlen benyomásából lassan kiemelkedik egy torokszorító, keserű, sós íz. Ami azonnal arra kényszerít, hogy még egy kortyot nyeljek. Hogy még gondosabban ízleljem. Azután előnt a forróság. Kezemből kibillen a tökéj. A tenger. Nogó? Nogó? A tenger! Átölelem Nogó fejét. A tengeren vagyunk. Azért rossz a víz. Igazad volt, drága öreg Nogó. Ezt a vizet nem lehet meginni, de nem is kell. Megérkeztünk. Ez a tenger! Most már itt lesz a város, a viking, a többiek! Nogó följebb vackolja magát a csónakban, és fáradtan körbenéz. Nincs itt semmi, csak fa meg víz. Hol város? Nincs város! Zohan vissza csalódottan a láz közömbösségébe. És nincs víz, amit Nogó megihatna. Adj vizet! Lesz víz, Nogó, csak kicsit várj, kérlelem. Éhatsz még mielőtt a nap lemegy, hűvös, tiszta vizet, és meggyógyul a karod. Kiszabadítom a csónakot az ágakból, szemközt fordítom a lapos hullámokkal, kapkodva igazítom szél alá a vitarlát. Évekig vártam erre a pillanatra, elképzeltem magasztosnak és boldognak, beteljesülésnek, és most nem érzek más, csak izgalmat, aggódást, hogy sikerül-e, ami még hátra van. Persze, ezért fordult alkonyatról még délebre a part, ezért dobáltak úgy éjszaka a hullámokot beljebb, a találkozó vizek, a torkolat sokfelé kavargó áramlataiban. A víz ugyan még itt is piszkos szürke, percenként vajon hány tonna hulladékkal szennyezi a tengert a folyamok anyának víztömege. De nem gondolhattam, hogy már itt vagyunk. A part nem változik, laposán a mocsaras erdő a hullámokba lógatja a lábát. Mögötte nem látni semmit. Igaz, alig száz méterre úszunk mellette, nem mehetek beljebb a tenger mint szélesebb és magasabb hullámai közé, nem is láthatok többet. De ez már a tenger. Délután, mikor a nap a part süt, messze kint a víz leheletnyi kék ragyogást küld a szemembe. Nogó újra eszméletlen, gyengülő szívdobogásán érzem, Egyre közelebb kerül krokodil anyához. Este az egyhangú mocsaras erdőbe hull a napvörös korongja. Sehol egy nyiladék. Sehol egy domb háta a zöld fal mögött. Nem aggódom és nem gondolkozom. Vagy véget ér valahol ez az erdő. Vagy mindketten elpusztolunk. Nogó a láztól, én a szomjúságtól. Reggel... Azt a rossz ízű keverékvizet még meg lehetett volna valahogy undorral inni. De ha most próbálnám a tök megmeríteni, a sós vész csak növelné a szomjúságot, üres, követelőző gyomrom görcseit. A vitorla kötelét csomózom az egyik kitámasztó rúthoz. Gyenge vagyok már, hogy egész éjszaka tartsam. Ha fordul a szél, majd igazítok rajta. Elnyújtózom a csónakban. Államat a széléhez támasztom. Úgy nézem az elfeketedő partot. Ez az éjszaka épp olyan, mint a tegnapi. Sötét és hatalmas. Kilép az időbilincseiből. A tér mély örökké valóságában hintáztatja fölöttem a csillagokat. Gördíti barról a hullámokat. Jobbról az erdő csíkja. mi? Voltak éppen hallatlanul egyszerű minden. Mert... Ez az utolsó éjszaka. Holnap, ha nem találom meg a vikinget, leszerelem az egyensúlyozó bambusz törzset. Üreges belsejében kell legyen annyi édesvíz, hogy még egyszer utoljára jót ihassunk. De akkor le kell szerelnem a vitorlát, az árbócot is, különben felborítja a csónakot. Tehát kifogok valahol kötni a parton. Iszom egyet, Megpróbálok hallat fogni. Megsütöm a vitorlan ágyjából gyújtott tüzön. Közben megint madarak fogják figyelni Nogó pusztuló testét. Azután Nogó meghal. Én talán még élni fogok egy darabig, míg elkap valami ragadozó a fák között. Vagy valaki nyilat küld a bordáim közé. A nyíl jobb lenne. Nem tudom, percek vagy órák teltek el. Az éjszaka nem változott. De ott, ott jobbra elől. Valami készül. Az erdő sötét csíkja helyett fehér szalak fut tovább. Egyre magasabban emelkedik a tenger fölé. Halkzúgást hoz felőle a hullámok locsogása. Közelebbről azután minden titokzatossága megszűnik. Fehér sziklafal. Az ógás a megtörő hullámok hangja. Az erdő után most a sziklák egy hangúsága kísér. Megint eltelhetett egy csomó idő, pedig azt hiszem nem aludtam, mert az ég sápadt. A fehér sziklákat rózsaszín derengés melegíti át, a tengerből kék ragyogás árad. Ez volt a legrövidebb éjszaka. Vagy már nem érzem az ember mérte időlüktetését? A kimerültség is képes arra, amit csak a hibernálással érhetett el a tudomány? Gyorsan világosodik. A reggel a legkékebb tengert varázsolja körém, jobbról húffehérmészkő sziklákkal. Valahol már láttam ezt a tengert, ezeket a sziklákat. Éreztem orromban a sós párát. Fülemben egyszer már ott zsongott a hullámok zenéje. Odysseus, nevetek. Igen, Odysseus. A épp mindegy, hogy pár ezer évvel korábban élt nálam odahaza. Mesej és a megélt életemléke összevegyül. Odysseus tengere lehetett csak ilyen ragyogó, csodálatos és egykedvűen kegyetlen és rajta a mondabeli görög ilyen nyomorult és elszánt, mint én. Hazaérsz, Odysseus. Hazaérsz. Eloldom a kötelét, és a parthoz kormányzom a csónakot. Arra már nem emlékszem, hogy hová kellett Odysseusnak megérkezni. Itt a kába. Ki az, aki pontosan emlékszik az iskolában tanultakra? Azt tudom, hogy a felesége várta. És szőt közben mármint a felesége. Azután a kérők. Zavaros és hosszú történet. Épp észre talán végig tudnám gombolyítani, de hisz nem ez az érdekes. A tenger olyan kék, mint neki lehetett. És olyan szép név, hogy Odüszeusz. Soha jobbkor nem juthatott volna eszembe. Hazaérsz, Odüszeusz? Hazaérsz? Közel megyek a sziklák tövéhez, ahol a hullámok visszafröccsenő vize harmad Ha van valahol keskeny bejárat, azt innen észre kell vennem. És játszunk közben odysseus amíg lehet, amíg állva tudok egyensúlyozni a csónakban, amíg tartja izmaim az utolsó kísérlet reménye. azután után vége, akkor csak elereztem a vitorla kötelét, és egy perc múlva apróra őről a sziklákon a hullám. Így lesz a legszebb. Szebb, mint a vadállat, karma? Szebb, mint a nyíl? De sikerülni kell. Odüsszeusznak is sikerült. Hazaérsz, Gregor, Odüsszeusz. Hazaérsz. Amíg hiszel benne, fogd a kötelet, és nézzed, mikor válnak ketté a sziklák. Annyi örökkévalóságot próbáltam már végig. A hibernálásét, a rettegését, az éhezését, az eső és az éjszakák örökkévalóságát. A szomjúságot, a kimerültséget, az egyhangú partokat és hullámokat. Ez is egy új örökkévalóság. A bömbölő hullámok és a sima sziklafal, a kötél rángatása, az élettelen nogó. A csodaszép tenger. Ahó! Oh, így hajózunk most már mindig! Egyszer azután valóban megnyílik a sziklafal. És annyira meglepődöm, hogy elereztem a kötelet. Hagyom, hogy a hullámok besodorjanak a keskeny folyosóba. Az árbócot átkorolva mered szemmel kísérem a vízútját az összehajló sziklafalak között. Eddig minden bevált, amit a sima bőrű mondott. Most rögtön kiderül, hogy a vége is igaz -e? Érdemes volt-e végigcsinálni, vagy egyszerűbb lett volna bevárni Kréri bunkóját? A szoros, negyven méter széles ha van, lefékezi a hullámok erejét. Túlsó kapuja mögött a víz sima kék tükre csillog. Rajta túl, Messze az öböl szemközti partján zöld fák állnak, rendezett sorokban. Ne gondolj rá addig, hogy ez mit jelent, amíg nem éred el a szoros végét, még nem láthatod az egész öblöt. Mint az őrült evezni kezdek. A sziklafalak az utolsó méterekig görcsösen őrzik az öböl titkát. Azután a baloldali fal meredek vége mögül... Valami ragyogás vág a szemembe, az öböl csendes vizéről. A Viking. Ott csillog fémteste, félig a vízbe merülve. Ugyanúgy, ahogy négy éve láttam. Fejemet elönti a vér. Dobol a fülemben, mint mikor a horda elől futottunk az út kezdetén. Elereztem a lapátot, és ujjongba hadonászom. Ha -ha! Ahó! pedig jobb lett volna csendben maradni. Nyílsüvölt jobbról. Alig került el valamivel a gyilkos vessző. A sziklakapú jobboldali párkányán két ember áll olyan öltözetben, mint a történelem könyvek illusztrációi. Csillogó páncél és sisak, a lábukon vastag bőrvért. Mellettük a sziklához támasztva hosszú dárda, kerek is. Az egyik új veszőt igazít az íjhúrjára, a másik valami tülökfélét emel a szájához. Lebukom a csónak pereme mögé, a nyíl egy arasznyira suhan el fölöttem, és hallom a tülök riasztó hangját. tut A viking kétszáz méterre sem lehet, és megölnek, mielőtt elérném. Óvatosan kidugom a fejem. A két őrszem már messze van. Nyilok erőtlenül hull a csónak vizembont vont barázdájába. De jobbról az öböl lankás lejtőjén ott a város. Szemem egy másodperc alatt magába szívja a fehér és sárga házak, a zöld fák, az utcákon nyűsgő sokaság képét. És a széles kövekkel kirakott kikötő partjáról tucatnyi csónak indul felém. Három nagy bárka is meglendíti hat méteres evezőit. A város. Készül elpusztítani a betolakodót. Ha előbb érem el a vikinget, ha a többieknek lesz idejük megmagyarázni. Újra felkapom az evezőt, nem gondolok semmire. Kimeresztett szemmel bámulom a viking lassan közeledő csillagó oldalát. Minden evező csapást utolsónak érzek. Nem, lehetetlen többet kigyötörni kiszárat, sorvat izmaimból, fulladozó tüdőmből. Szénes karikák táncolnak a viking előtt. A tengerre ugranak, aztán újra fel a vikingre. A szédülés örvénye elkap. Mégis el kell érni. A csónak orrán kötérre kötött fadarab koppan. Most látom csak, hogy a vikinget széles évben ilyen úszó fadarabok veszik körül. Mögöttem ilyet, megdöbbent kiáltásokat hallok. Azután már csak húsz méter csak tíz. Fékezni és kormányozni kell a lapáttal, hogy hozzáverődjön a csónak a vízből kidomborodó csillogó fényfalnak. Ott billegek a parancsnoki híd alatt. Ennek a korlátjába kapaszkodtam utoljára, amikor elhagytam a vikinget. Összeszorul a torkom. Nem. Még mindig nem bírom elhinni, hogy ez a valóság. Ez is csak álom, mint annyi minden az elmúlt évek alatt. A parancsnoki hét korlátjáról kötél létre lóg a vízbe. Elkapom, és már indulnék rajta, mikor nogóra esik a pillantásom. Én ugyan bemenekülhetek a vikingbe, de talán még van benne élet. Nem hagyhatom itt. Ő sem hagyott el soha. Megpróbálom majd addig feltartóztatni a csónakokat, míg valaki majd csak észrevesz az enyémek közül. Visszafordulok. És az első pillanatban nem értem, mi történt. Az üldöző csónakok ott billegnek a fadarabok félköre mögött. Egy evezőjük sem lendül. Rémült csodálkozással, óbégatva mutogatnak rám. A törőre. Aha. Az úszó fadarabok a határ. Azon túl nem lehet közelebb merészkedni a vikinghez akkor nyugodtan felmászhatok. Áldom társaim bölcsességét. Egynyil sem fog repülni. A kötél a végét hozzácsomózom az egyik kitámasztó rúthoz, mikor fentről a légzsilip jól ismert tompa szusszanását hallom, s mögöttem a csónakokon elnémul a lárma. Csönd támad egyszerre. Csak a hullámok játszanak a viking oldalán, Fölkapom a fejem. A parancsnoki hídon Andrej áll. Kezében oxigénpalack. A szelep töltséres nyílását felém tartja. Kemény, fenyegető hangon rám kiabál. Egy előttem idegen nyelven. Andrej! Andrej! nadogok. És a hajszai izgalmán. A megérkezés boldogságán áttör egy megsemmisítő, szúró fájdalom. Idegen vadembernek tart. N nem ismersz meg? É én vagyok. Gregor vagyok.